Galicia Silas caixo. Caixo. aste berezia honakoa, eh Inauteriak ospatzeko astea eta Ondarroa gudaletik bain bat ekitaldi antolatuta dira, dugu -at, atzo bertan ba, irekizela zela eh Inauterien kartel leiak eta leinakusketa, sari baraketara e, izango da egiteragoaren baitan. Hori da eh erakusketaren, bueno, e, kartel erakusketa daukagu eh atzo azita, ba arte. Eta gero, bai, e, zugezan duzun bezala, sarri banak eta ere bai, azkeneko astelenean ortzaiak sortzi ingo dugu. Mm -hmm. mm -hmm. e, Arran txaleko, sezpiterrietan, gudatxeko ea aretona guzienazta ah. hori da. E, modu batan entzien bestean, erakusketa kartela ungi dago, ba, inautiak iragartzeko, baina zer da, ondarribian, kalean bizi izango dugu Bai, hori da, zigera kartelarekin, gainera kartel berezia aurtengoa, ere, ere bai, bueno, badakigu inauteriak <laughs> nolakoa diren eta nik uste guta dela kartel horretan, ez? Gero badaukagu, ostegunean, e, otzaiaren lauean, ba, ondarbiko musikaskola kantolatuta, ba, ikasleek ba, bueno, e, alde zarretik inauterik alejira deitu dutena, Gelurrengo egunean 5ean, eh, ba Herri Olimpiadaen barnean, ba badaukagu aurten, hostaldin gainera e, parodia, eh, urtean berriro berreskuratu ziren Herri Olimpiadak, urte batzuk eh geldituta egonda eta sorroetan egitzen e, parodia bino aurten, ba, bueno, e, pentsatu dugu, beraiek eskatu zuten, eta udalak baimena eman du, jostaldin izateko, parodia hori. Eta... Gara imatean bezala, ez? Klasiko, klasiko bat zela. Bai, urte, haietan, ba, klasiko bat zela, eta, bueno, nik uste du, olimpiadak azitzen ari direla, eta tamen nik usten dara, bai, parodia ere horretan nik uste du, e, polita izango dela. Eta gero, egun, bueno, e, ez dakit, hamdigena, edo luzena izango dela, larunbata, ez? Goizetik, azita, ma, mairu uak baserri eta gero ja 12 herritan basiko da Billoan Chalanga aldesarretik bagirua berotzen. Ordu biterritan Baskaria hemendi gogoratu berdugu, ba 18 urteko gorakoentzaten dela. Sarrera de salgai daude, Txopara eta Etxeberrian e tabernetan eta 20 €ko ba bueno, sarrera dela es. Gero, bueno, iruterritan, bairua jarraiko, jarraituko dira, ba, mehakakoa dizkidekin eta egoipar mehaka euskaldantzarekin batera. Eta zortzitatik, e, zeitatik zortzitara alde zarrian ere bai, ba, peina poteo txarangarekin, ba, giro ere bai, ba, bueno asmo ba, horrekin jarraituz, ba jendia jendia gustora da eta azkenean ba bilokeekin karpa horretan armaplasan egongo den karpa horretan, así eran baskariengoden leku horretan, ba 12 arte ba musika egongo dela. Uh -huh. Tanik ustede dut egun egun luzea ta politisa modela. Mm -hmm. Egun luzea berba da larun bata herrikoia jagoa, hondarri biderentzat gehihen bat begiratua, igandegoitzen aldiz ba, desfilarekin egia da kapoko jendean dana bat hurbiltzen dela, ez? Ba hondarri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 Bai, bion bai haspimarratun haspimarratuko nuke, e, ba, hemengo desfilea ere bai, ba, Berta bai ere, eh? bere xarma hori daukala. E, batez ere desfilearen hasieraan emengo, ba, bueno, badaki lau laukategoria daudela eta konpartxa txikiak eta handiagoak hasieraan ondarbikoak izango direla, bere xarma horrekin beti urte zure ikusten dugulako, ba, be, beti egoten direna, ba, ba, ba Bueno, asmatzen dutela bere mozorrokin, eta bai, bueno, zabalduetan dagoela, batez ere irungo konparza horiei, urtean zehar lan asko egiten dutela, eta egia da, ba, bueno, parte hartzen dutela guztora ondarribian ere bai. Ba, inguruko beste inauderitako desfile egin alderatu beste umore puntu bat, ez da? Eartzen dira ondarribikoa. Ba, nik uste dugu bai, ez. Urtezu urte ikusten dela jendeazko bueno, publiko bezala jendeazko juten, juten gara ere bai, aurten ere bai ibilbidearen ibil kontuarekin, ba, eh azkeneko bosgarren faseko obra hoiek direla eta ba bueno, e, jungo goga arela zuzenean eh? Armaplazatik aziko da amarterritan bertako komparsekin eta jendearekin eta lamedatik aziko direz abinoran agoirin kaletik aurrera, miramar ingurrukoa e, matxinde arzu eta zuloaga kaletik jarraituko dutela itxasar uh -huh. e, aurten ez dutela buelta abango porto inguru hortan, sanperru kale hortan ez direla zarteko, ba, ez direla zarteko, hartuko obraren oh. Eta bukatuko dela desfile haurten ba, ama guadalupekoa inguru bortan. No, mira, hori da, aspin marratzeko bai, jendea jakiteko bai, askotan ikusten duzula, zuluagan edo, matxin dardun, ta segiton pasatzen zera San Pedro kalera, bigarren buelta ikusteko, eta aurten ez dago laukerarik, milion ikustego da toren urtean, ja, berriz, betiko bezela, izagoela. No, no, hori eh. e, desfila goizez, eta arratxalde ez dara, imat animazio proposatu bituz. Bai. bai, arratxaldeko bosterritan, arma plazan, batzutan, bai, jendea, igual e, ez dela enteratzen, edo, eh, aurrentzako antzerki manaldi, hori, payasoekin, ikustu dut interesgarria polita izan modelare bai, Armaplazan aprobetsatzen dugu karpadela eta, behar, barruan ere bai, ba, bai asoak eskeintzeko eta gero badago zazpiretan ba, itxasetxe audito nenean beste antzerki bat, eldu kasu kasu ontan, gulu, gulu kompainiaren bitartez eta kaperuzita feroz izen, izen daukana eta nik dut ba, ja, azte lenean zari banak eta lehen batutako zari banak eta horrekin ja biltzen dugula azte, azte luzeu eh? Olvida, oh, bueno, ba, vosotros horkeen geratzen gara, mi esker. Vale, zuei.